29. Kis Tibor Balla hosszan ízdelgette ezt a semmitmondó nevet. Ez volt az a név, ami a megoldás kulcsa lehetett. Ahol ez a pasas felbukkan, ott lesz a másik három is. Ludovik az elmúlt két órát a hotel szobában a számítógép előtt töltötte, és felkutatott minden létező adatot, ami az üzletemberről nyilvánosan elérhető volt. Már tudta, hol lakik, milyen kocsival jár, már amikor nem a Lexust használja, s hogy melyik a kedvenc étterme. Ezt egy bulvárlapnak adott interjúból tudta meg, ahol Kis azt is elmondta, egy héten legalább négy alkalommal itt ebédel. Ludovik próba szerencse alapon ebédidőben ellátogatott oda. A szomszéd boxban ült, s miközben gulyást kanalazott, végig hallgatta, amint a tőle két méterre ülő üzletember nagy hangon telefonálgat. Miközben Kis az evédjét ette, utasítást adott a titkárának, hogy este nyolcra hívjon össze egy találkozót az egyik Andrássi úti kávézóba. Meg is mondta a hely nevét, és hozzátette, hogy este végre egy jó hamburgert akar enni, és ez az a hely, ahol a legjobbat adják Budapesten. Amikor a titkár visszakérdezett a résztvevők nevére, Ludovik már tudta, hogy megfogta az Isten lábát. Kis ugyanis ingerülten nézett fel pecsenyéjéből az asszisztensére. Amikor azt mondom, hogy a többiek, akkor vargára, halmosra, megtelegdire gondolok. Mégis ki másra? Értem, kis úr. Balla egy perc múlva intett a főpincérnek, fizetett és csendben távozott. Eleget hallott. Amíg kis befejezi az ebédjét, ő egy pillantást akart vetni a kocsiára. Amikor a vállalkozó a normafához ment Tamásival, végigkövette a kocsit felfelé a Sváb-hegyre, így tudta, mit keressen. A Lexust a szomszéd utcában találta meg, orral az étterem felé állt. Tapasztalt katona szeme azonnal észrevette, hogy az autó pontosan ott várakozik, ahol kell. A sofőr rálátott az étterem bejáratára, és egy másodperc alatt indulni tudott, ha kellett. Ludovik elsétált az autó mellett, és egy pillantást vetett a duruzsoló motorral várakozó járművezetőjére. Szikár szúrós tekintetű férfült a volán mögött, fekete bőrkabátot viselt. A 40-es évei közepén járhatott, fekete szeme éberen figyelt. Balla azonnal felismerte az ellenfelet. Ez az ember nem pusztán sofőr. Ez az ember ugyanaz volt, ami ő katona. Harci tapasztalatokkal, de már más feladatkörben. Megérezte, hogy ez lett az a Zsifko nevű szerb, akit Tamási említett a halála előtt. Balla órák óta ideges volt. Magába nézve pontosan tudta, hogy most minden túl túlvállalta magát. Nem volt főállású gyilkos, bármit gondolt is róla Fannin monton. Ha a nő iránti vonzalma nem bolondítja meg, akkor most nem ülne itt Budapest közepén egy százezer eurós vérdíj reményével és öt potenciális áldozatával. Megcsóválta a fejét. Soha nem ölt meg négy embert, csak úgy. Tulajdonképpen ok nélkül még egyet sem. Tamás is igazából véletlen volt. Csak ki akarta szedni belőle az információkat. Az a marha ha meg fegyvelt rántott. Nem segíthetett rajta, hát hagyta elvérezni. Ezt Ludovik magában nem is tartotta gyilkosságnak. Pusztán nem lépett közben. Azzal a sérüléssel úgy sem számított volna, a mentőt hív. Az elmúlt két napban azonban sok minden megváltozott. Igazából minden. Ráébredt azzal, hogy elvállalta a megbízást, Fannit végleg elvesztette. A nő persze ezt most még körömszakadtáig tagadná, ha rákérdezne, ám biztos volt benne, amint visszatér Svájzba, az asszony azonnal megszakít majd vele minden kapcsolatot. Egyelőre Sovány Vigasznak érezte, hogy, mivel időben észbe kapott, legalább anyagilag megéri majd a történet. Mire végez, hat halott marad mögötte. Tamási, a parfümőr és a négy üzletember. Szüksége is lesz arra a százezer euróra. El kell majd tűnnie Európából, s amúgy sem lesz miért lozantban maradnia. Ha jól csinálja a dolgot, a zsaruk nem fognak összefüggést találni az ügyek között. Tamási már halott. Az ő testében nem hagyott lövedéket, ami alapján azonosítható lenne a fegyvere, ezért azt még egyszer használhatja majd, amikor végez kell. Aztán megszabadul a pisztolytól. Gittánál majd kést használ, vagy egyszerűen megfojtja. Három különböző gyilkosság, melyek közt nem feltétlen találnak majd a zsaruk kapcsolatot. Legalábbis a nyomozás elején semmiképpen. Nem is rossz. Aztán irány Svájc, felmarkolja a pénzt, tesz még egy kísérletet Fannival, s ha nem jár sikerrel, hát kapja be az a kétszínű ribanc. Akkor erőt vesz magán, és elfelejti. Végül is férfi, az Isten neki, hát csak a sarkára tud majd állni. Irány az államok, vagy Kanada. Ezt majd még kitalálja addig. Fanni. Milyen igaz a mondás, ne fuss olyan szekér után, ami nem akar felvenni. Ha Fanni nem akarja, hát majd lesz más. De előbb ez a mai történet következik. Balla visszament az autójához, aztán a délutánt azzal töltötte, hogy felkészüljön az esti munkára. Elsőként feltérképezte a kávézót az Andrási úton. Felment az emeletre. Kért egy hamburgert, ami a helyi specialitása volt, aztán kényelmesen megette, miközben alaposan megnézte a helyet. A földszinten alig állítottak fel asztalt, az emeleten viszont több ülőhely és kisebb szeparé volt. Ahogy leült az utcai üvegportál mellé, azonnal tudta, Hol lesz kissék megbeszélésének helyszíne? A kör alakú asztal a többitől távolabb, a fal egybeugrásában állt, és kárpitozott pad futott a körbe. A vendégek csak úgy tudtak beülni, hogy becsúsztak egymás után a padon. Nem került el a figyelmét, hogy a toalett közvetlenül az asztaltól balra nyílt. Tökéletes, gondolta balla. Ő is titkára nyilván ezt az asztalt foglalta le, hiszen ez volt az egyetlen, amely diszkrét tárgyalás lebonyolítására alkalmasnak látszott. Ő is ezt válaszotta volna. Ludovik elképzelése szempontjából az sem volt mellékes, hogy a mosdó nem esett messze az asztaltól. És persze az asszal elrendezése ideálissá tette a helyet a munka elvégzésére. Amikor kis, halmos, varga és telegdi beülnek a boxba, egyben csapdába esnek. A hely alkalmatlan volt arra, hogy széküket hátrorúgva rémületükben négy különböző irányba fussanak. Egy ilyen szétfröccsenés meghiúsította volna balla szándékait, hiszen a fegyverében legfeljebb nyolc lőszer volt. Egy a csőben, hét a tárban. Megint eszébe véste, hogy soha többé nem indul el hasonló feladatra, hanem visz magával valami normális pisztolyt jó koratárral. Ez a nyolc főszer egyszerűen nem elegendő arra, hogy menekülő célpontokra vadásszon. Itt azonban nem lesz menekülés. A padról a lecsavarozott, kör alakú asztal miatt hirtelen még csak felállni sem tudnak, nem, hogy elmenekülni. Alaposan megszemlélte a menyezet sarkait is, de sehol sem látott biztonsági kamerát. Ez megint csak az étterem mellett szólt. Az utca persze tele van velük, de ez az egész belvárosról elmondható. Ilyen alapon egész Budapestet kizárhatná. Itt azonban ma este együtt lesz a négy személy, s ha most nem lép, ki tudja, meddig várhatna még egy ilyen alkalomra. Arra nyilvánvalóan nem volt kapacitása, hogy egyenként végezzen velük, ezt a lehetőséget gyorsan el is vetette. Négy különböző terepszemle, négy támadás, és ami a legfontosabb, négy menekülés. Értelmetlen és veszélyes. Ebben az esetben ráadásul reális lenne a veszély, hogy nagyjából a második gyilkosság után még életben lévők eltűnnek, vagy ellenlépéseket tesznek. Nem ennek itt kell megtörténnie, és ma. Tökéletes a hely, ismételte magában Ludovik. Legyen kedves, szólt oda a pincérnőnek. Már is hozom a számlát? A nő egy perc múlva visszatért. Miközben Balla leszámolta a pénzt, mintegy mellékesen feltett egy-két kérdést. Nagyon finom a hamburgerük, este vissza is jövök harmad magammal. Mindig jó ilyet hallani? mosolygott a nő. Várjuk. Tudok most asztalt foglalni? Persze. Akkor azt szeretném ott a sarokban a kör alakút. Hány órára? Nyolcra. Ó, a sajnos egy órája már lefoglalták nyolcra. Hát ezt igazán sajnálom. Balla megjátszott tanácstalansággal körülnézett. Akkor jó lesz ez is itt az ablaknál. Hárman elférünk, nem? Hogy ne? Akkor nyolckor. A viszont látásra. Ludovik kiballagott az utcára, és az alig száz méternyire álló operaház felé indult. A kocsit az opera melletti mellékutcában hagyta. Elgondolkodva megállt az autója mellett. Remek helyen parkolt. Úgy döntött, inkább itt hagyja a sátot, mert nem volt garancia rá, hogy este ugyanilyen jó helyet talál majd a zsúfolt belvárosban. Az órájára pillantott, három múlt. Telefonon meghosszabbította a parkolási díjat. Később újra meghosszabbítja SMS-ben, ha meg nem működne a dolog, legfeljebb megbírságolják vagy elszállítják. A kocsi amúgy is csak a béter terv része volt. Tovább sétált és gyalogtért vissza a hotelben. A délután további részét felkészüléssel töltötte. Bevásárolt egy házszartási boltban, majd újra visszament a szállodában. Elsőként a pisztolyt vette elő. Szétszedte, alaposan megtisztogatta, majd gondosan a helyére pattintotta az alkatrészeket. Mikor minden rendben volt, alőszerek következtek, Egyenként megvizsgálta valamennyit, mielőtt visszatette a tárba. Ahogy ezzel kész volt, az asztalra tette a tasakot, amiben a beszerzett tárgyak voltak. Sorban kipakolt mindent az asztalra. Vett egy öngyújtót, egy szett pingponglabdát, alufóliát, szívószálat, két tekels papírt, meg pár radírt. A labdákat és aradírokat apró darabokra szabdalta a zsebkésével. Elővett a szállodai levélpapírból kettőt, és azokat is parányi fetsznikké tépkedte. A papírt legörgette a hengerről, mivel csak arra volt szüksége. Az asztalra alufóliát terített, ráállította a hengereket, amikbe beletömködte az összevagdalt tárgyakat. Miután ezzel megvolt, körben felhajtotta az alumínium fóliát, és beburkolta vele a papír hengereket. A tetejét is lezárta, és újnyi hosszúságú, vastagabb szívószálat tűzött a végébe. Amikor mindkettővel elkészült, az öngyújtóval együtt a zsekie zsebébe tette. Letusolt, megborotválkozott, majd kényelmes ruhát vett. Sötét garbó, farmer és Jacky hozzá fekete, vékony talpú bőrcipőt választott. Bészból sapkát és keretes szemüveget tett fel álcázásul. A szemüvegre és a sapkára mindig emlékeznek a szemtanúk, másra viszont nem. Eltette a pisztolyt és a póttárat is a Jackybe, majd leült a számítógép elé. Nem volt üzenete, így összecsomagolta a laptopot. Este hatra járt az idő, ideje volt indulni. Elgondolkodott a belvárosi térfigyelő kamerákon. Ha egyenesen a kávéházhoz megy, akkor visszatudják majd követni a mozgását a szállásig. Biztos, hogy egy ilyen eset után a zsoruk mindenkit, aki délután belépett abba az étterembe, Addig követnek majd visszafelé a felvételeket elemezve, míg megtalálják, milyen kocsival érkezett, hová ment, onnan jött. Nem maradt más lehetősége, föld alattival kell odamennie. A Vörös Marti téren szállt fel a metróra. A Deják téren átszállt a piros vonalra, majd az őrsvezértéri végállomáson felment a felszínre. Visszasétált a pillangó utcáig, közben végig figyelte, hogy lát -e kamerákat. Tudta, hogy addig kell mennie, amíg elveszik a nyomát a majdani kutatók. A pillangó utcánál megint metróra ült, de még séta közben levette a zsekiét, megfordította és homokszínű bélésével kifelé vette vissza. A stadionoknál leszállt, felment a felszínre, és Trolliva a kisföld alatti Mexikói úti végállomásáig utazott. Itt újra jegyet vett. Legközelebb már ismét a fekete csekiben bukkant a felszínre az operaháznál. A kocsia még ott parkolt, ahol hagyta. Tudta, hogy az autó is veszélyforrás, a támadás után közvetlenül ide rohanna és beülne, ugyanúgy vennék a kamerák, és a bérelt kocsit pillanatok alatt visszavezetnék addig a hamis személyazonosságig, amit a papírok aláírásakor használt. Azzal meg lenne a hotel, ott pedig az újnyomai és a DNS-e. Ezeket pedig ismerte a magyar rendőrség. El kellett hátkerülnie, hogy ez megtörténhessen. A kocsit nem feltétlenül akarta a meneküléshez használni, csak vész esetére hagyta itt. Tudta, hogy a tömegközlekedéstél nincs jobb ilyen esetekben. Ha nem küld újabb esemest, a kocsit minden bizonnyal holnap elszállítják, ő meg majd a gépjármű telepen kiváltja, így nem kell többet ezen a környéken mutatkoznia. Milyen jó is, ha egy bürokratikus gépezet működik. Átment az Andrási út túloldalára és elindult az oktogon felé. A kávézó az opera oldalán volt, de nem akart a találkozó részvevői közül senkivel sem összefutni azon a járdán. Nyolc előtt pár perccel a túloldalon sétálgatott és figyelte a kocsikat. Többen érkeztek, akikről el tudta képzelni, hogy üzzetemberek, de nem ismerte fel egyértelműen Halmost, Vargát vagy Telegdit. A neten nem talált róluk friss fotót, így számára akkor érkezett el a pillanat, amikor a fekete Lexus megállt a kávézó előtt. Kis kiszállt, bement az étterembe, az autó pedig továbbgurult. gurult. Ludovik látta, hogy ugyanaz a fickó vezeti, akit délben is megnézett. Valószínűleg zsivkó a neve, ha hinni lehet Tamásinak. A kocsit figyelte, remélte, hogy elmegy, és csak egy meghatározott időre vagy telefonhívásra jön majd vissza. Nem akart egy ilyen veszélyes figurát a hátában tudni. Nem volt szerencséje. A Lexus befordult az opera sarkánál. Balla visszasétált és még éppen idejében érkezett a sarokhoz, hogy lássa, luxus luxusautó leparkol az opera mellett. Várt két percet, de a vezető nem szállt ki. Ezek szerint itt várja a hívást a főnökétől, amikor vége a találkozónak. Ha már itt maradt a pasas, ez még mindig jobb megoldás, mint ha bemenne és részt venne az éttermi találkozón, vagy akár csak a bárpultnál kávézgatva várakozna. Ludovik megfordult, visszament a kávézóhoz, és benyitott. Hát visszajött, mosolygott rá a pincérnő. Tudta, hogy ez a nő még gondot okozhat, ő mindenképpen fog rá emlékezni. De ezt nem kerülhette meg. Délután beszélnie kellett vele, és az asztalt is így volt a legbiztosabb lefoglalni. Igen, de úgy néz ki, egyedül leszek egy darabig. A barátaim később jönnek. Addig egy italt? Persze, egy sört kérek. Már is felviszem, az asztal készen áll. Balla felkapaszkodott a szűk lépcsőn az emeletre, és leült az ablakhoz. Mi alatt elhelyezkedett, jól látta, hogy a terve bejött. Kis és a másik három férfi a sarokban ült, hárman becsúsztak a padon, míg kis egy széket húzott az asszal szabad részéhez, és Ludoviknak háttal beszélgetett a többiekkel. Mindegyik férfi előtt sörös korsó és egy-egy stampedlés pohárka. Az jó, gondolta balla. Ittak, és ettől bizonyára lelassultak. Talán nyolc méternyire ült a csoporttól, de még így is eljutottak hozzá szófosztányok, ahogy folytott hangon vitatkoztak. Érezhetően nem voltak egy hullámhosszon. Balla nézett az utcára, és csak néha pillantott a társaság felé. Úgy döntött, ad még tíz percet, hát ha kevesebben lesznek fent a galérián. Még két asztalnál ültek, de mindkettőnél fizettek már. Jól számított. Mire megjött a söre, és beadta a rendelését egy hamburgerre és burgonyára, már szedelőzködött a szomszédos asztaltársaság. A fiatalok hamarosan lementek az emeletről. Még egy asszal volt foglalt, ott egy pár ült, majd egy perc múlva ők is elindultak lefelé. Tudta, hogy itt az idő. Nem várhat tovább, hiszen bármikor új vendégek érkezhetnek a megürült asztalokhoz. Felkelt és bement a kissék asszala mellett nyíló mellék helyiségbe. Miközben elhaladt a csoport mellett, még csak pillantásra sem adták. Ludovik a vécében előhúzta a zsebéből a két alufóliába csomagolt hengert, bal kezébe fogta és alájuk tartotta az öngyújtót. Nyolc 10 másodperccel később sistergő hang hallatszott a hengerekből, és a szívószálakon sűrű, fehérfüst kezdett ömleni. Balla zsebre vágta az öngyújtót és kilépett a vécéből. Az egyik hengert lehajította a lépcsőn a földszintre, a másikat a galérián a földre dobta. Tűz van! kiáltotta éles hangon. Tűz van! Lentről azonnal sikoltozás és feldőlő bútorok robaja hallatszott. Balla az asszaltársaság felé fordult, és elővette a PIA 63-ast. Kis döbbenten fordult meg a kiáltásra, s most alig egy méternyire volt tőle. – É a fenét! – kezdte volna a mondatát, de a volt légiós felemelte a pisztolyt, és közelről a vállalkozó homlokára célzott. Egy méterről nem lehetett elhibázni. Kis Tibor véres fejjel hanyat esett és becsúszott az asztal alá. A lövés hatalmasat csattant a szűk térben, de a lenti pánik hangjai közepette ezzel most senki sem törődött. A vendégek egymást taposva igyekeztek az utcára jutni, a füst pedig egyre sűrűbb volt, bár a házi készítésű füstbombák pár másodperc alatt kiégtek. Az asztal és a fal közé szorult másik három vállalkozót megbénította a meglepetés. Balla átgondoltan tette a dolgát. A bal oldalt ülő halmosra emelte a pisztolyt, és őt is homlokon lőtte, hagy veleje a falra freccsent. Erre már megmozdult a másik két férfi is, és jobbra igyekeztek kiutni az asszal mögül. Ekkor balla az addig a jobb oldalon ülő vargát vette célba, neki a halántékát találta el. A férfi előre bukott. Telegdi a két halott és az asszal közé szorult. Az idős ember megpróbált felállni, Ludovik egy pillanatra látta, hogy már nem fél, nem menekülni akar. Méltósággal akart meghalni. Ő is egyetlen lövést kapott. A golyó az orra mellett ment be, és szétzúzta a kisagyat. Balla kettő másodpercet szentelt annak, hogy szemügyre vegye a művét. Nem kellett megnéznie egyik áldozata pulzusát sem, hogy biztosra essen benne, mint a négy férfi halott. Fejlövést kaptak, mindegyiknél nyitott volt a koponya. Nem lehet túlélni. Mióta meggyújtotta a füstbombákat, 19 másodperc telt el. Zsebre tette a pisztolyát, és leszaladt a lépcsőn, majd a füsttől fuldokolva kirohant az utcára, ahol pártanács talan vendég várakozott. Az alkalmazottak próbáltak nekik segíteni, egy fiatal pincér elkapta a karját. Szüksége van orvosra? Nem, jól vagyok. Lerázta a fiú kezét, és az oktogon felé indult. A járókelők már gyülekeztek, de senki sem vetett rá egy pillantást sem. Az étterem felé nyújtogatták a nyakukat, és hangosan azon tanakodtak, mi történhetett. Balla felnézett, és zsivkóval találta magát szemközt. A szerb loholva érkezett, és éppen a földre hajított egy zacskó cukrozott mandulát. Biztos kiszállt sétálni egyet, futott át balla agyán. Éppen azért indult az oktogon felé, hogy ne fusson össze az operaház mellett parkoló szerbbel, de az kiszállt, és ezzel keresztül húzta a számítását. Zsivko most már futva közeledett. Mindenki vagy megállt az utcán, vagy a kávézó felé igyekezett, ahonnan továbbra is fehér füst tört elő. Csak Ludovik tartott az ellenkező irányba. A volt légiós, tudta, hogy ez nem kerüli el a másik harcos figyelmét, és ez így is tett. Zsivkó egy hosszú másodpercig belenézett a vele szemben igyekvő férfi szemében. Balla tudta, hogy megjegyezte magának az arcát, és agya elraktározza a momentumot, hogy ő volt az egyetlen, aki távolodott az étteremtől. De azt is sejtette, hogy a ténynek zsivkó majd csak akkor fog jelentőséget tulajdonítani, ha megtalálja a holtesteket. A szerb elrohant mellette, félrelődösve útjából az egyre sűrűbben áldogálló bámészkodókat. Aztán beruhant a kávézóba. Balla azonnal befordult az első mellékutcán balra, majd a következőn jobbra. Gyors léptekkel kiért a körútra, és felszállt az éppen induló négyes villamosra. A jármű ablakán keresztül hátrafelé bámult, de nem látta, hogy zsivko üldözőbe venné. Tudta, hogy nem sokáig maradhat a villamoson. A Margit szigetnél lévő megállónál leszállt és bement a szigetre. A néptelen futópálya Pest felé eső oldalán galoppozott végig, közben valahol a sziget felénél messze a Dunába hajította a pisztolyt és a maradék tárat. Amikor felért a túloldalon az Árpád hídra, megint villamosra váltott és az egyessel Pest felé indult. A zsebében pár perc után megcsörrent a mobilja. Látta a kijelzőn, hogy Fanny az. Némi hezitálás után felvette, s közben leszállt az ülői útnál, ami a következő megálló volt. Igen? Láttad a híradót? Nem tévézek. Dolgozom. Rádiót sem hallgatsz? Miért? nem kell megcsinálnod. Lodovik gyomra görcsbe rándult. Mit nem kell megcsinálnom? Amit, amiről beszéltünk. Most kaptam egy telefont Magyarországról, és azonnal bekapcsoltam egy hírportált. Minden ezzel van tele. A nőt körözik. Minden kitudódott. Nem kell már elintézned, amiről beszéltünk. Ne csináljunk nagyobb kárt, mint ami már bekövetkezett. Nem kell bonyolítani a helyzetet. Balla verejtékezve bámult maga elé. Ott vagy még? Kérdezte ilyetten az asszony. Későn szóltál. Már kapcsolatba léptem az üzlettársakkal. Mind a négyjel. Uramisten! Fanny felsikoltott. Uramisten! Megrendelted? Elvégeztem. Jézusom! Ne jaj veszékelj már! Idegesítette az asszony kárálása. Gyere haza! Most már befejezem. A barátnőd még hátra van. Nem! Nem! Ne csináld! Akkor gondolkodj! Mondta a férfi folytott hangon. Gondolkodj! Azt teszem, amit mondasz, de előbb gondolkodj. Mit akarsz tenni? Fanni mondon egy perc alatt összeszedte magát. A férfi hallotta, ahogy a telefonban hangosan töpreng. Lássuk csak, ha most abba hagyod, mi történik? A barátnőmet nyilván hamarosan elkapják. Nincs hová mennie. Beszélni fog Tamásiról, beszélni fog az üzletemberekről. De már mindenki halott. A rendőrség felteszi majd a kérdést, miért és ki ezt így. Elég gyorsan képbe fogtak kerülni. Nem hiszem. a erre álmában sem gondolna. Nem olyan biztos az. Tőlem megszökött. Ezt most nem mondod komolyan. Miért nem mondtad eddig? Azóta még nem beszéltem veled. Lényegtelen is volt, ha befejezem a dolgot. Most viszont egy adalék a döntésedhez. Kapcsolatba léptem vele, mint az a személy, akit tekültél, hogy megvédje. És én ezt visszaigazoltam neki, amikor felhívott, hogy megkerested. Egy cukrászdában találkoztunk. Bejött, össze-vissza fecsegett, aztán felpattant, Kirohant, beült egy kocsiba, és eltűnt. Fogalmam sincs, mi történhetett. Mondon felsóhajtott. Én sejtem, megérzed rajtad valamit. Mit, büdös vagyok talán? Ő más, de ezt el sem tudod képzelni, nemhogy megérteni. Megérezheted rajtad érzelmeket, vagy akár fizikai szagokat is. Lőport? Találgatott Balla érdeklődve. Akár azt is igen. Ha azt érezte meg rajtad, azonnal bekapcsolt a Nem tudom. Arra viszont, hogy elmenekült, csak az a magyarázat lehet, hogy engem valami rosszal hozott összefüggésbe. És ezzel engem is? Hiszen én igazoltalak neki. Ha beszél a zsarukkal, engem biztosan megemlít majd. És akkor már téged is. Mondon egyszerre volt dühös és rémült. Mit tegyünk most? Te döntesz. Tamási és a négy fickó már történelem. A nő viszont még nem kapott kezelést. Egy perc csend támadt, majd Fanni Mondon határozott hangon megszólalt. Rendben. A pénzzel mi van? Meg lesz. Beszéltem egy társammal, is megoldom. Remek. Az órájára pillantott. Már elmúlt tizenegy. Legkésőbb holnap befejezem, aztán megyek. Várlak? Na persze, vársz, gondolta Ludovik, és kinyomta a telefont. Ahhoz képest, hogy megbeszélték, csak az e-mail fiókon keresztül tartják a kapcsolatot, elég szép telefonszámlát hoznak össze. Végig gondolta a dolgot, de nem tudta elképzelni, hogy egyelőre bárki is hallgassa őket. Talán túlzott volt az óvatosság az e-mail fiókkal. Mindegy, amint itt végzett, ez a telefon és a SIM is a Dunában végzi. Ahogy hanyat feküdt az ágyán, új gondolat kezdett testet ölteni benne. Amikor végzett és megkapta a pénzt, Fanny már veszélyt jelent majd. Csak ő kapcsolja ballát a gyilkosságokhoz. Ha a nő nincs, bizonyíthatatlan az ő budapesti ténykedése. Pontosabban nem maradt tanú, aki rávalhatna. A nő már úgysem lesz az övé. El kell rajta gondolkoznia, hogy ha már mindenképpen így alakul, hát ne legyen más sem. Gúnyos mosoly jelent meg az ajkán. Ezt az új életformát ezek szerint csak elkezdeni volt nehéz. Oldalt fordult és elhatározta, erre az új ötletre azért alszik még egyet. De így elsőre eléggé tetszett neki.